але й в азіатських, що вважать за чорним морем країнах. Ми ж постановилися в намірі нашому мужнім і безбоязним серцем та зброєю при Божій помочі станути не проти милостового пана свого короля, а проти гордих державців, які мають за ніщо видані нам козакам і взагалі всім українцям високоповажні привілеї, що зберігають і скріплюють наші стародавні права і вольності. Ми до вас, цей універсал наш, закликаючи й заохочуючи вас, наших братів, всіх українців, до нас на військову прю. Краще вже й корисніше полягти нам від ворожої зброї на бойовищі за віру свою святу православну, за цілість вітчизни, ніж бути в мешканнях своїх як невістюхи побитим. А коли помрем на війні за благочестиву віру нашу, то наша слава і лицарська відвага гучно проголоситься в усіх європейських та інших кінцях землі. А дбання наше Бог винагородить нашим безсмертям і увінчає нас страдальчими вінцями. Отож, станьте за благочестя святе, за цілість вітчизни, і бороніть давні права та вольності разом з нами проти цих наружників і руйнівників, як ставали за свою правду славні борці, як уже засвідчена предки нашої Руси. Отож ми йдемо за прикладом наших давніх предків, отих старобутніх Русів, і хто може заборонити нам бути воїнами і зменшити нашу лицарську відвагу. Це все пропонуємо і подаємо на здоровий розмисел ваш, братів наших, всіх взагалі українців. І пильно і ретельно чекаємо, що ви поспішите до нас в обоз. На цьому зичимо від доброго серця, щоб дав Господь Бог здоров'я і наділив щасливим в усьому життям-буттям. Даний в обозі нашому насічі на третьому тижні після Великодня, року 1648, квітня 21-го. Тепер міг я нарешті послати матронці своє слово. Сам спереджав гінців, казав, як пробратися, прокрастися, проникнути, знайти, вклонитися, вручити. Бо я гетьман всемогутній всієї сущої обіруч Дніпра землі української. Єдиний душі і серця кохання. Всі на сім світі втіхи, Найпрекрасніша матроненька. Живе золото в крові, Пробуджує твоє ім'я. Вже скоро кинути золото до твоїх ніг. Я розбудив демонів нищення І пускаю їх на всіх державців і старосток. Хай пощезають у димах І ревищах наших пожеж. Хай стануть пополом розвіяним Хай єдваби і злотоглови їхні подаруть терни, хай перли й самоцвіти втонуть у топилах степових, а персні їхні надягнуть хай мертві. Жди мене в Чигирині, я вже йду і прийду. Ніхто не сміє зачепити тебе, бо я гетьман, і рука моя стає твоїм втечищем, бо гнів мій знайде твоїх кривдників і на небі, гнів. І страшна помста. Жди, матроненька. Хто б'ється за чужу долю, Хоч і долі й для себе. Чи я жив лише для землі своєї, ніколи для себе? Хто б так зміг? Ще не народився чоловік, Що їв би чужим ротом, І за якого б хтось спав, Любив, дихав. Вела мене і пристрасть, Згода, та гіба лише мене самого. А коли скласти докупи всі наші образи і наші пристрасті? Чи містяться вони між землею і небом? І чи не зметуть усе, що їм стане на заваді, мов, буря всесвітня? Мені дано до рук ту бурю, мов, Богові громоверши. Страшна була моя влада над цими людьми, які не визнавали ніякої сили над собою жили як звірі безпритульні, надголод, немиті, та водночас володіли досконалістю і викінченістю звірів, їхньою силою, спритом, невибагливістю і пекельною надприродною витривалістю. Тому і той, хто ставав їхнім повелителем, перевищував усі людські виміри, підіймаючись до неосяжності тиранства. Я тиран – але найгірший таран – ліпший правління безликості. де не застається навіть людини, яка могла б спитати, що ж відбувається. Сила неминуче викликає силу супротивну. Так само, як безсилля породжує, теж тільки безсилля. Щодня, щохвилини ми вбиваємо людей. Словом, учинком, поглядом, подихом, думкою, наміром, браком намірів своєю волею і безвіллям, упертістю, поблажливістю, твердістю і нікчемністю, розумом і дурищами. Існує тисячі способів убивати людей. Надто в непомітності існування, вже не кажучи про ті часи, коли перевертається світ. Я ж мав тепер перевернути світ і зробити це ціною людських життів. Досі міг розпереджатися лише своїм життям. Тепер дістав владу над тисячами. Як же міг посилати їх на смерть? Діти, сказав я їм, батько, відповіли вони, і пішли вмирати. Але не за мене, а за себе самих. Справедливість належала тільки їм і смерть так само. Саміла записав тоді про мене. Поглядав він на той час, сидячи численними очима розуму свого, як вітрий ловець, і тримав свої караули на мирі.